هذه النبي الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الاكل يوم قبل الخروج باب الاكل ومن النحر سنكي دفتر قرباني عبادات په خل دي فهم خلي کې دین هغه د عقل شورتې غم نه هم خښاله تجمل ته ورشاله ته دیو نه مسلمان پدې باندې باب ونموځه پي اول باب کې قبل الخروج کې وځه کوه اپدې دې باندې باب العقلي ومنحري خدای چې بعد الخروج او يا بعد روځه حضرت د مترجمهونو خدام آدمي لکه مو سنف د تاریخه کان د امنی چې عقل هغه چې يوم النحر بعد الیوم لیکن قد باجه ازار په جایو سو قبل الخروج کی همی خو لکه د روایت نه باب النحر کی بعد الیوم بعد الخروج دین او خپل شریط اوسم دیمدا چې په دې حدیث کې کوم ماसेज کې تیږي نو واخیا غدا چې دا قبل خروج کړو ها زایم یوشه حصی دحم و ذکر می نارہی دباوند ذکر مکو رسول اللہ صل فکاننا نبی اسلام صدقه قالا عندی جیزاتن احب ایلی نمازای ورغمیده مات محدود من شاید الاحمن کچری معسیت وی ندیس وی جبا رسول اللہ صلی اللہ علی اسلام پا دیتان دیور کلوی چتا قبل خروج وی لیکل کردیو معسیت نو دینو کو خوپے گیتاو سکا بدا والحديث في صاند كي دال فزاد وقال امرجا ان رجا حدثني عبد الله بن بكر قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكله النثران نعم رجا اغا تش متكلمي ديدي هم سن في مخام كده طوابير كده او پوبل دید او مردیانا مصنف و حدیث ناکل پر اونک دیدیو دیدیو که ناکل پر اونک دیدیو بیداشر ازی حت تایا کل تمرات تمرات دو پرل تمرات دیو جن اولایدی اوکو بسا حت پیدا کئی اندیم تشبول کی موفید دی د نیم د عربي پیداوارو باسان ميلاوي ده صدرم لایو به پیداوار دي محترم ديو د حتشوي د په مثال کې د انسان سمشابهت شوي جام فر احیږي په خو چې باندې یې پاره خوښېږي خو دې تار وجه ظاهر فقال او قال رجا دا متذکرې مست رحمت کی موصولا نقش شوي بابا کلیاں منح کی دا انس مالک رضی الله تعالی نورو ورته انا مالک آڅکې دا دا انسه نه مالک راوي نقل شره دي مراجعه خود ته توجه مده دا خدای غا مختبه تابع موصول شوم دا به فکر تند تکقام ريون دا چې سره پاتې دو تعین دې سړي د نشوي روز ترمیت کی ویدی سویت عینوشو فقال ابو بردبتی من یار خالب را یا رسول اللہی فانی نصبت شایتی قبل صلاة و عربتانان یوم یوم اکتن و شربن و احبابتا یکونا شایتی نمات پر نید زرحمن نید صواب مانزا و شانتی کرده فازا بحب شایتی و دعوة چاپده باكی در رئیم دلتم دا حدیثی پده بے ناو سو پچپن او نو سو چوراتر دعوة چاپده رسول اللہ رسول اللہ اسلام صحابات ومن ځه زمنګ دین د غېده لپاره دې فائدې درمو څرجن دا زمنګ دین د غېده شو له امام بخاری ته نسومره فائده واه حريکې زمنګ کا یو څه خبري مخه ته شولې توجه وکړئ یو وخت ترتیب شاید څو ماخه مونږ دا نن څه ولې تاکید څنګه له په کار دی امام شافعی څه وی چې امام فایروز خوځبین امام علی کوی امام نہرهون امام نا خلیف امرات دے کو دے امام وقته وقته امام مراد دے حریت مود کی دی وې نه احماق نی د با جنور پنځه مړي احمدي حاکم دارا ایدا څه دومره وخت دی چې پاکه منځو خطبه شي واس بیا کو دې شي امام کله دې کو نه دې کړ خدای دې شهري کا حکم دې کوم چې دې حالت کې دی او حالت دې شهر کو دې لفظ رہی اڅراغه په ویل کېږي غډه بادکه خو هته مې استې پر شوې او اناقره همې ته وایي راځي کې یاده راغته نه دي شي نه سي چوزي ته کېږي حضرت اناق راغنه کول داوند دې س حق خصوصیت او دا وبردا بل چا لپاره دې مونږ نشینسته دا عمل موږ راټولو قول ووې رسول الله صلى الله عليه وسلم حمت ادب باندې کوو فجعد فجعد منځبه حق قبل صلات فليعيد هذا اعاده او واجب نه نو دي عادي تلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم کوه عالم نه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل عالم یو دي نه تي خاو خلاف سنت کاری کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم د ها ها ها ها ها ها يا رب والله تقالا باب الخروج الى المسلاه بغير منبرين باب المشي وركوب للعيده بغير اذان ويقاع قائمتين بكل يد يميما الدكتور موسى لیکن په یو څه امور کې مخالف کوي یو دې چې خرول الی المصلى له دې په معنی کې خرول مصلى ته شي دریمدا چې به غیره میمبدين کوي جماع بطینين مو دغه دې معنی ورکړي دریمدا چې به غیره اقانينو لاي قامت دي او يميمو به غيره اذانه د قامت تلې یې جزاني اقامت محابیل امتیاج دی کسکو. ابو سعید یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رویت تکو رئی. قارق کارن اسلام اخذ جمال فتح والرحائی المصلان فا اول شینی ابن اولیس راحت سمیان الناس جی رسولنا لا سبوتین. داگا تریخا بچلی دلاغ. وین کان ای دین ابا با سنقطا او عمرو بشی عمرو بی سمیا پرفو فقال وسعد قد مذكور سن المند متصل التاريخ سلوک هم قد مذكور سن فلم يدن على ذلك حتى خرج مع مروان مآوید ترابنا و صحاب کفیتروم هر کدی چا مانو صلیح دارو نا اول بیدا تم دولیدو شدائی ممبر امراو کسیرمی صلتو ممبر اجون کڑیو دا پکناشنه سمیده دائمه وینای خدا ولر چې फायदा یری داینه تفیو هو مروان یی دا دا وکي ممبدو خو ییخه کمای سلیه حیا زبتو سب سو بیماز جامین ناراکه جامین ما تمخ جام ها حضرت کلمه ما هغه راخا فرطه پام مروان ممبر تو اوچا شفاه تبا قبل صح فقلت شروخ ولله قصام په قضې فقال مروان راتوي يا متا ابا سي قد ذهب ما تعلم خدني يا خبري تعته معلوم دي يا غري خبري نشته دي اوسه ټول تمه ما علم ولا هر مې دا غره ده چې ما معلوم ده اوس معلوم نه دي ما ته چ معلوم دي دا اخرجه به میبره میبره خطبه او دا معذن رسو خطبه له فقال اننا سنكون يلسونا مروانه خلق مونته کې نه بار رسو فجعت اخر صلاه خطبه می مخکړه دی وژنم رسو مونته کې څوک کېنه نه دا نه مځوه دی ماکه ثروت جس کو ظاہر دی او سید خضر رضی اللہ تعالی عنہ چویری کې چمخه بری صاحب دې توجود دی دینه حماۃ مادمیشویری وتل دی مصلاۃ میں marked مونږ ودی میں اور تفسیر خطبه ونی خدامخه کول مونږ سره کول لکه دې میه بداعتي مقابله د نصوص کې قياس نه د فقره د ژوند مانبه نه سیاست کې ادمه نه کلدې پیغامنه د دې ځا ادمه جواب سي پیغام بر تقدیم تأخید نو کړې تقدیم تأخید جيد نه شنه و ب اعتراض کم وحنه شویدا توقیدا او مردد ورنه شویدا مے به شیوا د سیمیدی تر کوئی دا عثمان د دور نشویدہ کوئی دا عمر د عثمان د دور نشویدہ هغه خوځی حدیث تک نو ماري نه شه چې د عمر د دور نشو خاص اوقات کې شي باران دې قبل <سؤال> تقریب دې قدې مخکړی درې چې د اطراف خلق مانځته راوې سيږي اغواء که تحالی لعنوم الهاته، خانون نو. خلافه او اربعه او که تقدیم در خدمه نده من قل. مروانه دور که اغیر دور که اغیر دور که اغیر دور که اغیر دور که رسوان در معیین و رس ریجی اللہ تعالیه. دیو داتی ایقا بذلک لها زیاد ببسرکیم مجنکی مروان دا چرکو او شه د سیو شی کی یعنی کی موږ چی خلاف سنت رکا په تقدیم تاخير د خطبه چور سره د مروان په فزان کې دا خداد د سنن دین نه یو تعلیم د دې وینا دا کوی چرته تعلیم مکه کول شی کورسہ کول شی دینه څه مثال نه دی به دې سره چې مروان سچې رو کو محمد تعین شوی سیدی خدری دی او کوم مسلم کې چې ذکر ده نو د یو رجو ذکر دی هغه چې مسلم کې د څوکم دا ابو سعید خدري څوک نه هغه ابو مشهریان شاهدی رضی الله تعالی او مصنفی عبدالرزا کې هغه او ابو مشهجان صایخ وره شوی او دا هغه سړي چې هغه ابو سعید په خوري کړل امم هادا فقط قضام آدهیم. که دی شوی. چدا که دی شوی داشید، واقعه با متعدد شوی. پایتشو خوادبه پر میم داخلا فسناد د یانه دغه اختلاف دی څوکې داخلا فسناد ده خو د نور وینا داخلا فسناد نفس عالم کې د باب العالم بالمصلا اته سم باټ کوي باب العالم بالمصلا مصلا کې عالم لغول نشان لغول یا دابا یو چت بده د دې ګون دېشتري وا bueno, bueno. bueno. رحمت باب وضاک باب الماشر و رکوب الالعید بغیری اذان و لا اقامت لیم کے فهمون کو مشرہ کو رکوب دیں پیاداد کو سوالے کی دیں خیرد آئے و مصردہ و لا اقامت لیم حادیث ذکر قید ابن عمر رویت دین څنګه خونه ما شسته دی نو رکوع شته دی دا ځان دې قامت ذکر کوي دلته خدای رسول <سؤال> الله <سؤال> صلي الله <سؤال> عليه وسلم باندې صلی چلا تا او الفتر سمای خپل دا هتا کیږي فځي چې مشه کومه د رکوع کومه اته ان یادونه کوي چې دې نبي اسلام خرجي بي اسلام خرج من ضرب فبدا قبل القدوة قام ترتيب ذكر قيد ما زود خديه ابن جرير يروي ما كون اعطى الدم تصانه ابن عباس اصري الى ابن زويه في اول ما له انه لم يكن يؤذن بالصراط والسترا يوم الفطر او الدلتا داع خبره داعا چه ده غيري اعضاني اعضاني ما شيره كوبه ده كمشنه نوره مغزاله خبره ده وانما القطبه بعد السلاته ده فسنين ده مشغوره منه عنه عنه لان بعثهم جاوبه لم يكن يؤذنه يوم الفطر ولا يوم ده صالتيك بید جائبنی حبداللہ روی ذکر کرنے بسلام قاما فغضا بی صلاح صلح مخطبا بعدو فنما فراغا نبیللہ عیسیٰ نظرہ فاتنیسا فذکرن ہوئے توقع علیہید بلاد دکج تبقو رای بلاد کم جائے موجودا ہاں توقع اور حدیث الرمانی درستا دارې دې نه باڅولګو سمو سره راشي به به مقررات ويته نو راځي باور کوته باګلې کی هم درته راځي نو راځي موږ په دې معنی نه پیغو چې د رکو پکم د کیدې کراره دا یې په واندې کې واندې دا ماشه چې دا دغه په عموم پریخد لا تک چې په مصلاه ته یو صلیږي بغا ته ماشه نه خنښکلی بابل ماشه او رکو چې ماج تاسو چې تکه جته بغورې هم به نام ته کیف ورد باندې جاي اشاره یو رکو بمځي دا یو کینه د رکو فلا یا پلما پراغا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزالا فاتن نسان نزالا فاتن نسان مجد نزالا نو چوز نزول شو نو نزول دو رکوب نکی یا کی یا خوشی یا پیمین برماندی بو فارسان چو گو نو رکوب جائی شو ڈدا کرینا در اکوشو لہا. مصالی پده باہم کی چیسی دیدہ بالکل دی. سعیدی دی. البتہ. بے حت شویدے. جبنیان باہت پر عویت کردی. جب بے حت شو. جبنیان بے زبیرسا. جبنی شون ساڈکی شویده پردان چی یزید امیم آگیر مرشو ایبنی زویر داپ اخیلات کیو او بید حریان زیلیم دل آسادا مکتود شویده او بید تا داو دا مروانین ورآگلده حریان زیلیمو څه سلوونه ښه شاکلې مل دې په خپل مر باندې مل دې حضرت قبر روخته دای چې مدفون فون شوې ده غناروسه ده په خپل باندې وره په خوري شو ديو مکامله خبره شوې ده کدا چان پری خور زلګ ظلم نه دي کړی اذان فنشته اقامت مصنوع ازان کول بدعاتی سرپ میو زویر تا مذبات شویده چی ده خدا دا حوال تا پرودعاتا نجیدی میو زویر دیستا پرودعاتی داشواری دا جید آجیده نافش ایدان کول سی او دې مبرحه د ماهد تیم قول نقلي یا او توقع صلاة صلاة وعید نفس جواز بنجوشتی فایتشو دلتا رکوب و مشی دوان را را خو تنمیزی در ایتنا دا معلومی چه مشی اولاد رکوبنا تک دع الى الله تبارك وتعالى من سنته يخرج ماشيا بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا بازار كالسعد بن وقاص فما ذلك كان يخرج de la economía. خور مابت کو یه دا معلوم بین یا ملف ، دارو جواید laughter موسانی باب بوادت او لئی цیوکل ایس ایس مسکیلی تکنو در جمعه ترشیمه تربا باب خضبات ، بن seu به پامیے محی polls داده ایس ، بتا آردام کاری کانک ایسلون قبل خضبت ، بیتک ایسی ایشها عصر په ميا مر به کیده عشره غره تو سره برنامه دې حاضر غره ته شیا غاده ما در مخ تي وشکړی واده حدیث مې شو دې خناګه یو یو ناشتا او دې تک کوئی کی منلغه موجوده نبی صاحب صلی الله علیه وسلم ټرک اتيني لم یصلی قبلها سم ال قداسه له وله کو چنه مسلي قبلها ولا بعدها فكما جاء في وركله دو زين کي چالو په د زيد په اړه چې د نقل کې کړل دیوبل نژر ښه د تم نشي پته نه دي کېنه ته کما چې د تاریخ د بل نقل کوي د څه چنج د ډیرو پچیل تا وو ورسري د خپلې صداي د نقل او چې تاسو د نقل یو خاص ته چې هغه ته وګوري د ذلت ته وو چې اګه ته نقل کړئ د دې مخه د وسه عبارت صفه کوي دوی چې هغه بل نه چې هغه پرنه د ارستنې صالح چې تاسو په دې خونی کې special kade yox yow taqe yo salay bukhari we bizini pig da da yo pacine hub bu de bal na khare dite aya yo khas taqe mo de دا زورا صومتا اندلتا لدل دا بوجتا اندلتا قردائی او بیروسا کلر ری بدیم اصلابا اندیب باوزا کئی چب اسلام ارباب گوری تا سمتا چب اسلام ارباب کنیشتا دی ها باوزا لحق قبل العید وواعدها او قال ابو المعالا سمیت عن این اباس کریا ها صلاه قبل العید دلته پر کلپ نه ته تاله ها مکرو هلي به ام دا حدیثه خلق کعنه رسول نبي صلى الله عليه وسلم رکعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال بلال خرو هم دا دیم ته کشانت کوي ترجمه په بوجي کې ودا کوي او جا په بوجي په دې مسلو سره متوجې شي رکعاتم فجددي د جمهور رضا مسلک ده ترکعاتین دوی دي کړي یم مناکره حجي د جلاله طن ټول رکعات نن را شو د پتن گی چې د آی تشویو نسبته کو حقیقت ده حچه قبل صلاه عيد یا په دې کې اختلاف شته مسلې خو په عامه ده کړې ضروسه چې کوي امام ابو حنیفه او کیني ثوري د جواز کیني دي خو بیا د جواز کیني دی او د عادیه جواز کیني دی د مایک جو قولونه ښه ده که امام محمد سے رمضاق اشانتی نقل کریئے. امامی کارسو ادا مکور نہیں گئے. آم مشایق جا قبر مکور نہیں گئے. امامی شافی صاحب مونزا عبادت تے نا ہیت رسول اللہ سامنڈا کڑے پاکڑے نیڈی کڑے ٹکڑا کھنا ہی نڈا کڑے. مونسی کی گئی. دیم قول دارے چو کور کې کئی نو شیئر خیر راکے بند محمد بن قب... مقاتل قول بهدئي شراح نقر قرده. اغمو قبل الخروج و قورك كي يصوكين و قوليش. امام تنميذيوه والعمال عليه عند بعض انجول من اصحاب نبي اسلام. و بهي قول شعفی و احمد ساق. چنه وقدرت طائفتنا زمین رسال قبل سرایت الی و بعدها من ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقول اول اصح ودی مسله کی دا اختلاف او بکو خوځیته خبر باندې بکو بابا ما یکوه من حمد صلاح في العید والحرام وقال حسن هو دیمان اکرشویلی زایر قدر خلاب ده داغنا چممحتی کلو رم بازی کرشوی باب الحراج و درق و ملعید صدر با فرنتا سویلی خان دا لو دا استمالا ولو او زلته وی دا موږ خو دی او ال ته دی کر کړو دا جوه ته دی او ول خدای غا انره دې چې مسلاته زدان نه په هینده صلات کرا او غانره تربیت دی ول کان په لوزه کولې فی العید حمد صلاه فی العید والحرم بالتحرید الحرم دی یا بهداوی چې کله موخه ده عامینه دي فنان دي نو وسثلاولي سره وی کوی فنان نهي پهحافظ نهي دی وسللی یا بهدا شو چې ایزایس کمال نهي غوړي شي خو شي زایي نو خو ایزای خپل ها په قاضی مجلسه تابع نه کړه حالات قطوری البته مثلا في عبد الرزاق يور وشته رسول الله سنت ماني کړی نه ما جاي ته وشته بيه انا دي زوي کړی عمر رضي الله تعالى عنه قام حادثه الحرم كده هل تقواش له داخلون اي ندي او ذا چل بعضي حاجات كرا زائرين هذا ده سن 37 خبر ده سن 38 ديوا کې زلم کړی د عبد الله میوې ساغه خطر کړی او غې زلم کړو حجاج خوادیو د حضرت ملک می مروان تر صفه د دې ټوله دایره واه کو چې نی عمر خلاف آواز ټول د دې شو کوله حجاج په دې کې چې ګورې چې نی عمر او د موسمه حج کې به تا دا او نعمر دی خیالات کې مجبوري و ا جمد په نماز خانه نه کېږي نعمر کوښنه لري هم د عمر دی او نه د حجاز خیر نو خو زمردہ چې د موجوده فساد نه بځیر فساد جوړ شي او یا یې ونه شي ویني وکړه حرام کې تشيي نور کسان بشیدان شي وي او مسئله د فقور کې د مسلمانانو ده د دې وینا حق ورسره پدې کې موږ ډېر محتاچي نه په حیاي ما نه ضرورو چې یو دومره حضره د چاين کې یا نشم کولای دا قسمه چې بل سره ته یم و د یو څوک د ته یو ظاهرلي خنجر دا په مخه تکيدي او کنه غانه تا پچيدي او غاهرلي دا غنه بشيچ هدا حجاد يو شان سيتر تقول لو نعلم ما نسابقا او يو ابيلو ذيك نك ليزه با زين سامع كل مذهبين زه سائمي زين په مختلفو طرف معنی لري شي چې رحم وایو هم ولا عقاب او هم ټکوړو والے هم پلان کې کړي یې معماري چل خلددا چا ته کېږي کای چی پي پيږي نه هانته سپت نه غه حیران شو ابن عمر تایی کتا مباشر نمو سبیب خوئی کنا نزباد دفشه کلا مباشر تاکیی کلا سبب تاکیی، سبب تاکیی، سبب سبب تاکیی، سبب تاکیی کلا مباشر غیر معروفی او سبب معروفی نزباد دفشه تاکیی، تا پر این مقامانی وصلی اجازت سنگر تاکیی، بیم دیدین او فاتش، اَلاَ نُطَارُ اَلاَ نُطَارُ دَارِكَ اَلاَ نُطَارُ اَلاَ نُطَارُ اَلاَ نُطَارُ تکدیدي تدبيره خدايره تاکید ز ذکر معاف کي مسئول اما د تغيرا ته مثري چي دي هغه په دې دوسری باسه کر را وه په دې کې عمر غزول تایید دي چې مخته شو او جو قربانی ہوئی که پکن نفس خطره کې ځان اغول او دماغ فضیم یرجع بشین حضبی تواپس تکی خاطر و خاطر و خاطر و آف چه زان تو حلاکت کی غول او سیو آیا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ <تصفيق> قال عن علي الهي نعفذی که سقیت آترا نقل تعلیقان وقال ابن احباس الله اللہ في ایام محضومات دا حدیث دا حبز اللہ وقال تبسیر کی ذیکر کرائید وقال ابن احمر و ابو الى سوق في ایام بغاویہ دی کدا فکر کړی دی وکبر محمد علی صلی اللہ علیہ خلف النبی خلف النافلہ حماي واخر جو د نفل مروسی به تکبیرونه حضور اویدو لا تشریف استدار خودنی وصوله نخر کړی انا فل مست بېدا حديث ذکرته بابت تغییر ایام منا کی وکانه رضی الله تعالی هو القدر فی قمبتین بعد روایت لکه همدا شان ترې دی کی ابن عمر رضی، ابن عمر، سعید و منصور، دا موصولن نقل کرده جزید، غراد و مقصد و بیروس طویم، انشاءاللہ. <تصفح> ابن عمر جو قبر و منات تلکا لئیام، و خلق صلاة، و علا دراشید، و په دې ټول جی اترو ابن مونزيد دا موصلا نقر کړو فسطاط چې تاسو وله غته دی فسطاط فسطاط نو وته دی فسطاط شتمره غلې ده فسطاط وګوره ته په دې کې چې دغه زمينه خپل عربه ناربهه تنقش وې وکانه میمونته ردیم آخذ لا ترسکو رنی معلوم، حتح الباری وعلا مویمات رنی معلوم، وکان النساء اکبر لنا ابن ابد دنیا دام وصولا نخل کرده، خلف آبان ومارد باد الاجیز، بیم آخذ حدیث سکر که بار بار تاسویر ردیم، خالا کان ایرب المنبی لا ينفر عليه وکبر مقبر، کله چې مې نه تقدارتې پر زی په چینو تدبيه وای هغې امه شروع شو یته کبیره ته تشيخ وای په ځدی نه یو چا خبرې په دې ډول باور نه کې قابلیت او جوړي حتی حاجی اساس دیه اوماځی کله حاجی تشریح ته یایم تشریح د یادو اشراق او شمس نه دی یاده تشریح ال رحم اشراق او سمکی دینو په دی وروګو کې چې نور راخاله شي خلقو د اختر مون کوي لَکَن تَنشِرَ ای لَا یُعْمَ تَوَلَا تَشْرِکَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ لِلتَّشْرِيعِ وَمَقْصَدِ دَاعِخْتِین کِ دَخْتَر مُرَادِ مَوْقُوفَ وَیَدِ پَارِوانِ او چِ دَ تَشْرِيقُ اللحمِ شِی نَدِیوَ پکوله کولی په یو رسم اوراد باندې په سم وخت ولر په کوله او غږ په نورو چولی خو کې یو لفظه یامه تشریح دي او دیم لفظ ایامه موجودات دي د ایامه معلومات ایامی معلومات چیدی داخو لشت دل حجیدی اوال نئی. او ایامی معدودا چیدی نو ایولا سماو دولا سماو دیل سماو دیل سماو دیل سماو. دیتا ایامی معدودا او کله یو پزید دبل مندی مستمدی. دا یم محدودات بیایم التشریق قمشی زکات یو د سمنه کوټو سیو د له دا انتحات رسید اما ته غیره د تشریق دی نو شروع کیږي نو تشریق اللحم عاده تشریق لا شمس په مازين کې تقدری فرض شوه بلله مثلا د تکبیرونو سو کومه تکبیرات او تشریقان په هغه کې لیکيږي په کوم کې چې د امر د یوه کېږي د کله جمعه ولا تشریقاله په مسجدایم کې راځي راوټه خاصره وي چې نصي ته معمول د تکبیراتو په هغه کې کېږي چې وضو چې نا هغه باغ چا دی چې باغ خطر مزه دې مې مصفر دي دایو مسلا دایو مسلا ابتدای تکبیرة تشریخ او انتهاء مرثوره په دې کې نشته د صحابو عملی د تابعین عملی زموږ په دې زارافی نه شروچی هغه اهم جدي او خدای تعالی هم کې تکبیرات وي او انتهای پسما سفیننده د ابن مسعود نه داسه نکلي نه و مونځني هر صاد د ذهیم النفسه د دیم قول معروف د امام ابو حنیفنه د احصر د ماجیګر معنی درسته اته مونځنوي په دې کې تغییرات تشریح دي صاحبین فدی من دي د دې له سمې اخيره او داد و سوشيان قول سبحاني صوري سبحاني عناب و سور احمد <clears throat> و امار علي من بعثهم دامان طوله و مقطع به قولهم داري شهده انا الدرش منذ نجوريه اما امالك يوم او انتهاي خواه امي تشريق بانده وي يقول قول چون درته هم دي يقول دا هم دي سرما حم مونږ دا اخر پر زکو كتاب او کې ہم شاطی سے کوئی یاد جنہ دینم روز سٹہ ہم حناکری بعد فرائض جب جماعت مونږه کله بعد فرج افام من سری دی او قناه هرتیا کچ وی برادر صفت کی محتاط دی افام چمکم معروف دی منګه دی مخه په ندی پکې د جهاد دې لیدا یوساږي څو په خوځي باندې پدې اورو ده کې فضیلت د تقديرات او تشریک دی ورته ورسې کومه حدیث راولاو عمرا اما ذکر کرد دا دا و تا پرودو چون چې خلکو په دې د لار منات چټه والی عمر ته کلا ته منات په دې ملي او الله تشه هو سي با سي رايا يا کار